za Svetog Jovanđevanja. U se i ja drugi opet jeremija velikoj od proroka reče im isus a vi što veluto sam ja a simon petor odgovori i reče Ти Христос, Син Бога живого, А Исус, одговараючи, рече Му, Догажам си, Симоне, Сине, Јонин, Јер тило и крв не открише ти том, nego otac moj koji je na nebesima aj ja tebi kažem da si ti petar i na tom kamenu sazidiću crkvu svoju i vrata poklo nešto je nad vradati И dočuti ključeove царstvo ne bez koga. I što svežeš na Zemlji, viće svezano na nebesimimo. I što razdreš na Zemlji, Vičee razdrijšeно. O Bože, Tyś stworzył świat, Tyś i Syn i Święty Duchu. O pytanie, które jest sym postavio svojim svetim učenicima i apostolima i danas, braće i sestre, postavlja nama. I danas pita Sin Boži, spasitelj svijeta, svoje učenike i svoje pastire, svoje episkope i straštenike šta kaže narod ko sam ja u ono vrijeme je i vladalo neko interesovanje mnogo svijeta je išlo za gospodom čitavi i krajevi se pokretali za njim Šitali, gradovi mu izlazili u sretanje. Mnoštvo ljudi ga okruživalo mnogi bolesnici, mnogi slijepci, mnogi gubavi, mnogi grešni, bolesni, nemoćni, raslabljeni, mnogi džavojmanji. I svi oni još uvijek neznajući koje, dobijali su isceljenja i osjećali da je u pitanju neko veliki, neko neobičan neko izuzeten ali na pitanje koji je on nije su znali da daju dobar i tačan odgovor a davali su odgovore on je bio važan I trudili su se da daju odgovor na pitanje ko je on, nije bilo ravnodušnije. Neki su govorili da je demon živi u njemu, da silom demonskom izgoni demone i čini čudesa. A drugi su govorili da je ili prorok ilija ili Jeremija, ili neki od proroka, govorili su da nikad čovjek nije govorio kao on. I svi su priznavali da takva čuda nikad niko činio nije. I gospod smatrajući da je vrlo važno da ga ispovijede na ispravan način Nije tražio samo prosto i nedovršeno poštovanje. Makar ga nazivali i uzvišenim imenom i davali mu čast proroka. A za to vrijeme, braću i sese, prorok Ilija je bio maksimum. Oni nisu imali većih ljudi. Prorok najveća časa. Ilija Najveći od proroka, Jeremija je bio veliko. Pa, koteći da ga ispoštaju maksimalno, a još uvijek nemajući snage da ga prepoznaju kao samoga Boga, davali su mu čast proroka. A gospod pita svoje učenike, dobro narod me naziva tim imenima i tu mi čast daje a vi šta velite ko sam ja obratimo pažnju braći i sese na ovaj trenutak jer je mnogo značajan i u pitanju je izlivanje temelja crkve i od odgovora na ovo pitanje koje se ne postavlja samo apostolima, nego do dana današnjeg crkva svakog dana, postavlja to pitanje svakom od nas. Čim ujutru ustanemo, braći i sestre, prvo što nas dočeka, jeste to pitanje. Iako ga mi vrlo često ne čujemo, iako je ono samim puđenjem samim našim disanjem, Samim našim postojanjem, iako gledi sunce i svjetlost i toplota i onaj jastuk na kome ležimo i ona kuća u kojoj se nalazimo i ona odjeća u koju smo odjeveni, ona hrana kojom se hranimo, sve ono što imamo postavlja to pitanje. Šta kažeš? Ko je sin čovječi? Iako ne damo, braćo i sestre, tačan odgovor, iako ga brzo ne damo, počinje problem, veliki problem. A da problema ne bi bilo, evo na današnji dan crkva nas sabornno pocijeća na tačan odgovor. Odgovor koji predstavlja temelj našeg bića. Temelj svake naše dobre misli, želje i osjećanja. Na pitanje, a vi što kažete, ko sam ja? Mi svi treba da odgovorimo, braći i sese. Na čelu sa kvirom crkvenih. Na čelu sa našim pastirim na svetnicima svetih apostova. Do da odgovorimo jednim urskim i jednim srdcem da odgovorimo i da is spojeedmo vjeru apostolovsku vjeerhu i samo pottimo u svom mi možemo sebe nazivati hrljaima pravoslavnom. Ako ne, ne odgovorimo kao što su apostovi odgovorili, mi nismo djeca crtve, mi nismo učenici apostova, mi nismo pravoslavni hrišćani. Od ovog odgovora, braće i sestre, zavisi naša vječnost. Od ovog odgovora zavisi naš život i u vremenu, i u vječnosti. Na pitanje, šta vi kažete? Ko sam ja? Šta ćemo odgovoriti, braće i sestre? Sin Boži postavlja pitanje, što kažete? Ko sam ja? A mi kao učenici svetih apostola odgovaramo isto kao i oni ti si Hristos sin Boga živoga obratimo pažnju braće i sestre rekli smo i ponovili ono što apostol Petar rekao A, da smo mi zaista odgovorili da mi zaista vjelujemo njega kao sina Božijeg To će pokazati način našeg življenja, jer odgovor je previše tačan i previše zahtjevan, ako vjerujemo da je Isus Hristos sin Boga živoga, što znači da je sami Bog, ovaproćeni Bog, onda naš život Mora da se mijenja, braćo i sestre. Naše misli moraju da se mijenjaju, naše želje moraju da se mijenjaju. Sve naše staro mora da bude novo. Mora da bude sa Božjim blagoslovom i u slavu Božju. Zašto danas ima toliko pogoslih ljudi, pogoslih hrišćana? Što jedan od savremenih otaca, toliko loših hrišćana da se vjera pravoslavna, braća i sestre, ruži, ruži jer nal odgleda kako živimo, kako vjero ispovjedamo, a kako se ponašamo. I zbog toga i malo ljudi i hoće da priđe crpi, jer kažu, eno vidi ga kako živi, Pa šta tamo imamo da tražimo? Dovolno ga je vidjeti, dovolno je život pogledati i biće jasno šta se tamo nudi. Tako mi svjedočujemo našu vjeru. Tako mi ispovjedamo našega Boga. Tako mi poštujemo časni i životvorni krz gospodnji. Tako mi poštujemo ovopoćenje Božije. Tako mi poštujemo njegovo stradanje koje je podnio nas radi njegovu životvornu smrt, njegovo tridnevno pogrebenje, tridnevno vaskrsenje, vaznesenje, tako mi poštujemo Duha Svetog, Boga nam je poslao. Ako ispovidamo, braći i sestre, da je Sin Boži postao čovjek onda moramo živjeti dostojno tog ispovjedanja. Sveti apostovi, među njima sveti apostol Petar, koji je prvi ispovjedio tu vjeru, među prvima je i na djevu pokazao kako se ta vjera živi i kako su dejstva takvog vjeroispovjedanja. Crkvi pravoslavnoj braće i sestre, koja ovako ispovjeda i zbog ovakvog ispovjedanja dati su ključevi Carstva Nebeskoga. Sin Božije crti svoj svetoj, svojim svetim apostolima i svetim episkopima do dana današnje dao ključeve Carstva Nebeskoga i dao ogromne obraštjenje da ono što ovdje svežemo i na nebesima je svezano, a ono što ovdje razriješimo i gore razriješeno. A ta moć i sila te moći projavljuje se samo ako smo u jedinstvu sa svetim apostolima, to jest ako smo u jedinstvu sa svetom crkvom. Niko, braće sestre, ne ispovijeda Boga onako kako ga ispovijeda sveta apostolska pravoslavna crkva. Mnogi o Gospodu govore, mnogi imne Božje uzavu, uzimaju svoje usta. Mnogi ga ispovijedaju, ali svi ono. Bez izuzetka, tako je svi, ne ispovijedaju ga kao što su ga apostoli ispovijedali. Ako ga ne ispovijedamo kao sveti apostoli, ako ga ne ispovijedamo kao sveti oci, ako ga ne ispovijedamo kako ga ispovijeda sveta crkva pravoslavna, onda bolje da mu ime ne uzimamo u usta. Jer ga uzimamo uzavut i na taj način Grijeh činimo. A kakav grijeh tek čine pravoslavni hrišćani, koji ga ustima ispovijedaju tačno, imajući simbol vjere, a životom se odriču u svoje vjere. Veliki grijeh i velika stradanje na vlačima braća i sestre, i na svoju dušu i na svoje tijelu. Zato na današnji dan, kad se sjećamo prvobrhovnih apostola Petra i Pavoga, sjetimo se braće i sese i njihovih povuka, njihovih zavjeta, njihovih propovjedi, koje pozivaju svakoga da svoju vjeru pečati životom, svetim življenjem, Svete apostolske poslanice, braćo i sestre, sve to apostolsko učenje, puno je pouka kako treba da živimo. Mi smo danas, a bez razloga i neopravljeno, kao neko stado raštrkano koje nema pastire. Pa onda vidimo mnoge koji žive potpuno suprotno apostolskom učenju. I neka to, nego... Pojavio se strahovit jazd, braću i sestre. Danas, kad govorimo o apostolskom učenju, kad govorimo da ne može da se živi tako, ljudi nekako tupo posmatraju u pravcu oltara, tupo slušaju riječ o apostolstvu. Prije će razumjeti nekog majmuna, u bupavnom smislu majmuna koji iskače, I svojim pokljetima želi nešto nam kaže nego apostola kojim se obraća na njegovom jeziku, njegovoj duši, njegovom pijelu, njegovom vremenu i njegovoj vječnosti. Kao da ne razumijemo šta govore i zašto su tu. I zbog tog nerazumijevanja smo ih potpuno po strani, braća i sestre, postavili. Danas apostolsko učenje ne igra nikakvu ulogu našim životima njihove imena su za nas potpuno nebitna imena njihovi blagoslovi apostolski blagoslovi braći i sestre nas uopšte ne obavezuju ponašamo se po kretene a zašto? zato što ih ne slušamo a jedina mudrost i ispravno življenje može biti mudrost i življenje po apostolskim pravilima jedan od prvih Pisani, dokumentata poslije apostolske poslanica jesu pravila apostolska braća i sestre i kad zavirimo u njih a danas ih imamo prevedeni na naš jezik čovjek se zgrozi braća i sestre kad vidi kako mi živimo a kako su apostoli učili a apostolska zapovijest je Autoritetu crkvi, braći i sestre. Kad pogledamo naše svete oce, svetoga sal, našega svetoga Savva, našega svetoga Vasilije Ostroškova, kad pogledamo poslanice našega svetoga Petra Cetinskog, poslanice svih svetih učitelja naše crkve, jer naše crkva ima učitelje, braći i sestre, ima učenje, To znači da u njoj ne možeš da živiš kako ti hoćeš. Ne možeš da mudruješ kako ti hoćeš. Ne možeš da se ponašaš, da odlučuješ, da misliš kako ti hoćeš. Ako hoćeš da budeš u jedinstvu sa crkvom, a ako nećeš, vrata su uvijek širom otvorene. Uvijek možeš da napustiš crkvu. Uvijek možeš da napustiš liturgiju. Evo sad, u sredo liturgije možeš možda izađeš i doleš bilo gdje, niko te ne obavezuje, ali ako hoćeš da budeš u crpi, ako hoćeš na nebesima da budeš prepoznat i vezan sa vječnim životom, a za vječni život može te samo po labuda duha svetoga, koju apostoli nose i crkva do dana današnjih posjeduje, samo crkva može, braće i sestre, naš život da veže sa vječnošću blaženom, I niko drugi, to su ti ključevi carstva nebeskoga. Drugi mogu mnogo šta, pa se onda nadmudrujemo. Može i neko više od crkve? Pa može, naravno, može više da obmanjuje. Zapravo crkva ne može da obmanjuje. Može da nas, da nas odvodi u ar, u bezdan, u besmisel, da nas uči da griješimo. I to fino i prefinjeno da griješimo. Sveto može duhovoga svijeta. Može da ima bilo bezbije i konforno umiranje, nasladu, lažnu nasladu. A crkva nije zbog toga, braće i sestre, zato ih nema na tim poljima. Zato što ona jeste u i prostoru, ali otvara nebesa, braće i sestre. Carstvo nebesko. Pa valjda smo više čuli i makar malo povjerovali da pored ovog carstva obmane, zabude, važi, nasili, razvrata, va da ne misle gospod na ovo carstvo. Nije ukazivao na njega. Va da nije Jor krasite da najavi ovo carstvo. Kad je rekao se približivo. Carstvo ludilo. Carstvo djavolja. Nego carstvo nebesko obraćuje se. Tu su riječi Božije. Mi Boga buramo u ako ne vjelemo to carstvo. Iako se ne trudimo da ga steknemo, a ne možemo ga otkriti, ne možemo ga naslijediti izvan crkve. I na način kako su sveti apostoli, braći i sestre, govorili i učili. Svo njihovo učenje je kolesnica koja učenika, dobro učenika, odvodi na nebesu. Nauka apostolska, braći i sestre, jeste nauka koja vas nosi na nebesu. Koliko je vaznesenih svetitelja, apostolskih učenika, i zašto mi danas tako mučno puzimo na zemlju? Ima broće i sestre ovdje među nama, ljudi koji su već deset, petnaest, 20 godina u crkvi, ne mislim baš ovdje na ovaj ambijent, mada možda ima i ovdje, nego govorim, pošto je jedna liturgija, bez obzira što smo raštrkani po planeti, jedan je presto, jedan hran, koje su opšte makve i smeskaniš zašto tu su poste pričešćuju se ali jednu grešku pravu i to katastrofalnu grešku ne uče braće i sestre ne uče žive po svojim ženama grade neke gole od pjeme od svojih misli maštanja Neće da čuju riječ apostolsku, neće da žive po apostolskom predanju. je stvarno minimum, sat vremena, nedeljom, da se pričeste, navodno da se pričeste, idu svojim poslom. Kao da se isključe iz crkve i priključe opet u ovaj svijet. I tako prave taj djelovski kompromis. Sat vremena, nedeljom u crkvi i to rijet i najčešće je to potpuno isključenje. Totalna restrikcija. A svoj stavljav vrijeme žive napajući se strujama ovoga svijeta. I na što da to liči, braci i sestri? Niđe svjetlosti, niđe vrline. I onda zaista mlad čovjek, duhovno mlad, dođe u hram, vidi šta je ovo? Šta je ovo? Kakva je ovo gomila? Na što ovo liči? Gdje je ta svjetlosti? Gdje su ta obećanja? Gdje su ti hrišćani? Gdje ispovjednici? Gdje ti učenici apostolski? Ne učimo, braćo i sese, ne slušamo apostole, zato su nam životi takvi kakvi su. A kako rekli smo? Kad čitamo učitelje naše crkve, da li je Zlatulsta, Jovana Zlatulsta, čiju liturgiju, evo, već služimo, mo samo njegove. Mada, svi su bili takvom nastrojenjem. Svaku svoju misle, obraćaju sestri, svaku svoju povuku, riječ, dijelu, besedu, propovijedu. Sve je to temeljeno na riječima apostovskim. Nigdje nisu išli izvan tog okvira. Ako hoće, obraćaj i sestre, da se kreće uvis, on ide do... Neba do granica, a granice su riječi svetih apostola, taj duhovni svod i riječi gospodnje. Nikad izvan njih, nikad preko njih i nikad bez njih. Sveti Grigorije Polama, Vasilije Veliki, to su učitelji naše crkve. Bez njih, braćo i sese, mi ne možemo da živimo. Nema nama života bez njih. A njima nije bilo života bez svetih apostola učili i živjeli po nau, nauci apostovskoj. Тој је данас јако тешко браћу и сесе, саиста тешко. Много шта се противи томе. Школа, образовни просетни систем не само да их нису узели озбиљно, него су и потпуно искључили браћу и сесе. Науке апостовске apsolutno nema u prosvetnim centrima današnjega svijeta. Sem, ako nisu u pitanju neke jeretičke organizacije i sektaška propovjed, oni vole da se pozivaju na apostola i Petra i Pavla, vole i sveto evanđelje da čitaju. Ali nemaju nikakve veze sa njima, sektaši, braće i sestre, nemaju veze sa duhom svetim. I to jeste otežavajuća okolnost. Ali ne smijemo da se predamo, braću i sestri. Ne smijemo da odustanemo. U crkvi sveti apostovi još uvijek dišu, još uvijek poučavaju, još uvijek djevuju. Zato je mnogo važno. Nemojmo da podlegnemo pritišku svijeta. Nego se potvodimo, braću i sestri. Pomoći nam, Gospod, kako ne znamo. Ali ako bude volje, Naći se način, nemamo učijonica, nemamo čaksova, nemamo mnogo šta, braći se, ali imamo crkvu pravoslavnu i imamo pravodat Boži u njoj, kao što je i rekao sveto napustovu Pavlu. Dostati je moja pravoda i mi ako biste žalili, mogli bi mnogo toga da navedemo, kao uzdok je da ne možemo. Gde nema ovoga, nema onoga, nema, nema, nema, nema, pa kad sve to izređamo, gospod kaže i nama kao apostolopavu, Dosta je moja pragoda, dosta ti je crkva, dosta ti je liturgija, dosta je pričešće, dosta je moja riječ, dosta ti je apostolska propovjed, dosta su ti sveti oci, Dostot su ti svete mošti. Dostati mnogo toga duhov što ti daje. Dostotih sveti anđeli. Dostati anđeo čuvar koji neprestano u stepu. Dostotih zaplenuti sveti anđeli. I moćni sveti otci koji neprestano bdiju nad našim dušama. Dostati je majka moja. Dostati je sveta Bogorodica. Ti samo kreni, projavi želju i vodu da hoćeš. Nemoj da da glumiš, da hoćeš po pa onda pobjegneš. Nego kreni, zaveti se, pa da vidiš može li se i ima li sile. Tako i vibraćuje se se. Pokrenimo se malo, utlodimo se malo da živimo ko svetim apostolima. Nemojmo biti pogovni, nemojmo biti strašljivi. Mi se sve junačimo, srljući u gre, pa ispade najveći junak, onaj koji najviše griješi, prebruka i sramota. Takav nije junak pred svetim ocima, pred svetim podvježnicima. Nije junak onaj koji živi u brudu, nego pukavica, izdajica, otpadnik, dezertar, jad i bijeda a junak, junak koji se uvrmeno razmrata uzdražava i čuva svoju jer ili obnavlja svetim pokajanja. Junak, junak koji se uzdržava od tjelesnih prohtjeva. Junak, junak koji se smirava kroz poslušanje crkvi, koji poslika treba, koji živi kako crka pregosilja, koji se ne gordi, koji se ne gnjevi, koji oprašta u vrede koji se molim za neprijatelje, to su junaci, braći i sese, to su učenici Boži, učenici apostolski. Junak je onaj, braći i sese, koji u vremenu ovavži i obmane, živi i trudi se da živi po istini. U vremenu, pogotovo danas, Sveti starac Paisija Svetogored govori da je današnje vrijeme do te mjere izazovno da bi drevni sveti mučenici Sveti Đorđe, Dimitrije i mnogi drugi sveti mučenici tražili, ako bi i moglo biti, da žive baš u ovo vrijeme, da ispovijede Boga u vremenu totalne odpadije, da, ž, da podignu barjak crkve kad ljudi masovno odstupaju od vjera, da cjelivaju ikone u popravi pornografije, da dignu ikonu Svetoga Save, Da dignu časno i životvolno drvo krsta Gospodnje, kad se na krst suje i pljuje. Da drže sve to učenje, kad smo upali, braćuje svesu, u poslu, totalne obmane i lažne. Da držimo svetih simbol vjera. Da se držimo svetih predaka, svetoga predanja, svetih pravoslavnih običaja. Bez dok što smo ukuženi bezumljeni i razvratom. To je junaštvo, braće i sestre To je junačka vjera Vjera pravoslavna A ne vjera Izdaje Vjera judina Vjera Koju prodajemo za večeru, braće i sestre I za malo ugođaje A prodati vjeru Odreći se apostola Znači ubiti svoju dušu Braće i sestre Ubiti se Ne tijelo ubiti, nego i tijelo i dušu. Određi se apostola jeste objesiti se zajedno sa ljudom i pući na Poga. Određi se crkve pravoslavne znači ubiti se braću i sese na mrtvu za vječnost zbiti mrtv u složbine stvari zato ovaj odgovor koji je dao apostol i pitanje koje je gospod postavio Mnogo zbiljnije, braćo i sestre, nego što mi mislimo. Mnogo zbiljnija pozadina. To pitanje i nama postavio. Pazite, strašan je Gospod u svojoj pojavi. Pojavio se i nemamo kut, braćo i sestre. Ova potio se i nema povratka. Postao je čovjek i takav je i dan danas. Bogu čovjek. I mi smo došli na red i evo dana kada nas pita A mi neki odgovor moramo dati. Što vi kažete? Ko sam ja? Ako odgovorimo da je sin Boži braći i sestre, ako odgovorimo u skladu sa svetim apostolima, onda ili živjeti kako su apostoli učili i gospod zapovjedio, ili ćemo se gospoda odreći apostola odreći zavjete koje smo davi na krištenju popljuvati svetu tu krvi tijelo koje smo primali i njih pljunuti i time sebe braće i sestre osuditi na vječnu muku i na vječni škrgut zuba čega ne bilo a ne bilo zahvaljujući takšnom ispovjedanju vjere i životu, i življenju po onome što ispovjerili smo. Ako je sin Boži, i ako vjerujemo njega, živimo dostojno, braći i sestre, živimo kao djeca Božja, kao sinovi svjetlosti, kao pravoslavni krišćani, naslednici, potomci i učenici svetih apostova i djeca oca nebeskog, pojinos duhom svetim usinovi kroz žrtvu i vaskrsenje sina svog jedinorodnog Gospoda našeg Isusa Hrista Trojici svetoj jednosušnoj i životvornoj i nerazdelivoj neka je slavo vječno vječno amin